Hej och välkomna till The Effortcast Jag heter Håkan och kommer vara er värd Det är torsdagen den 27 december Och vi spelar in avsnitt 57 Den med Call of Conoverse-sjukan Och Effortcast är ju såklart podcasten Där vi i rollspelsgruppen Team Effort Pratar om just det här rollspelandet Men också om tv-spel, brädspel, filmer, musik TV-serier, böcker och allt annat Som intresserar oss Med mig idag har jag Anna Hallå. God jul efterskott. nej god fortsättning Nej, en glad mellandag God fortsättning tror jag. Ah. Okay. Ja. Hur var julen? Eh, julen var bra. Jag eh, det, bröt väl någon sorts traditionen att jag var lite, jag mådde inte så bra så jag sov genom kalanka och julmiddagen Men det var en bra mm. julen då. <laughs> jag gillar det. Gjorde du någonting väldigt, väldigt, eh, gjorde du någonting du var, du var tvungen att skämmas över dagen efter att jorden gick under? Typ. Typ, du, du tänkte att jorden skulle gå under på fredagen där så gjorde du någonting pinsamt och sen så var du tvungen att leva med konsekvenserna dagen efter. Nej, faktiskt inte. Jag, jag tror jag glömde bort att jorden skulle gå under. och så. Mm, det så... var lätt att glömma faktiskt. Mm, det, det, det var inte riktigt det första jag tänkte på på morgonen där. Nej, jag, jag, förstår. <laughs> jag hade. En... Gjorde, du någonting... gjorde du någonting pinsamt. Nej, inte mer än vanligt okay. Jag undviker ju folk i allmänhet för att slippa sådana pinsamma scenarion mm. Någonting jag har gjort sen, sen jorden skulle gå under, förutom att fira jul Och som du också gjort och som vi tänkte prata lite grann om den idag är ju Lord of the Rings Online oh. Vi kommer även ta upp språkrådets... Är det en lista över nya ord eller är det bara en lista över, över populära ord 2012? eller ord Jag tror som har blivit att det är nya ord, nyordlista. Mm. Ja, precis. Men vissa ord är ju gamla, men, men de är intagna nu i något slags eh, högre, ja, högre varande för ord. precis. De har, de har blivit lite godkända. De har tillkommit eller etablerat sig i språket. Mm. Precis. Så de ska vi, vi ska kolla igenom den listan i det gärna. Och eh, jag har ju haft lite koll av Cthulhu på hjärnan. I och med att vi ska spela det på måndag, nyårsköften eventuellt. Och eh, jag har gjort en top-fem lista över hur det skiljer sig från vårt andra rollspel, Dungeons and Dragons. Mm. Åtminstone på, på pappret. Och så tänkte jag också att vi kan prata lite grann om själva spelet, förväntningar och sånt. Mm. Men som sagt, Lottro, Lord of the Rings online. Mm. Vi, ja, vi, vi är tillbaka på något sätt. För, för, för mig känns det som att det var, jag tror Stephanie började spela det. Så jag har liksom, hon har nämnt det ganska nyligen. Och då har jag ah. tänkt på det. Sen så tänkte jag, ah, varför inte? Det var dagen innan, var det julafton eller var det dagen innan? Det var något sånt i alla fall. Mm. När jag bara, ah, jag kan väl spela det i alla fall. Då var jag tvungen att ladda det hem. Nej, det var på julafton. När jag kom hem så tänkte jag, liksom, Men då kan jag spela. Men då var jag faktiskt tvungen att ladda hem det igen för att jag har gjort någonting med datorn. Ah. Jag, jag, jag flyttade Steam och då var jag tvungen att slänga lite saker. och bla bla, bla. Mm. I alla fall. Men så tog det några timmar och så gjorde jag en alv i, på samma server som förut. Som är Vilja, heter den så? Vilja, ja. Yes. Och jag är en hunter Vad va är du för något? Min nya karaktär för omgången är en runekeeper Vad är en runekeeper? En runekeeper Vad jag förstår Hon går runt med ja, en runa En runesten Och alla mina powers är typ att Keeper skriver i runor Som sedan får liv Och hon använder sig av Eld och blixtar Och kyla för att, för att slåss Och men hon kan även hela mm. um, Och det, det man gör Det finns något så här Attunement heter det Så att man blir Ju fler offensiva spel man använder Desto mer attunement får man åt det hållet Och då blir de spel starkare Men ja. dina healing -spell kan du typ inte använda För att gå tillbaka så måste du typ använda Neutrala runor och sen Healing-runor och det är, under, det är under en och samma strid då? Eller? Det, är, det är inte under hela karriären Nej, det är under en och samma strid precis. Och när man är utanför strid så går det tillbaka till noll Så att säga. Oh. Um, Så det är, det är en lite komplicerad klass um, Den påminner mig lite om min minstrel, min dvärg Men är lite mer hålla reda på Så idag har jag gjort om mina um, keybinds Så att jag vet vad jag håller på med lite mer ah. mm. jag, har, jag spelar en hunter då, som är en ganska ah. mer Rätt fram om man säger så klass Jag har en pilbåge och sen har jag två stycken vapen I mina, i mina händer mm. eh, Också ett så här väldigt väldigt ett, ett system Som låter som ditt attunement Men som är mycket enklare är, är något som heter focus <laughs> uh. eh, Min olika abilities gör så att jag får mer fokus Och när jag har man kan ha allt som allt tre i fokus Om jag har ett, två eller tre Då kan jag använda en, en specialattack Jag misstänker att det kommer att vara fler sånt senare Men just nu på level 19 så har jag en attack Som, som liksom kräver mm. uh, Fokus den, den attack som man skjuter sin båge är väldigt, alltså, så här, man, man klickar och sen och, och, och så skjuter man nä, nästan direkt Det är ingen så att dra tillbaka bågen eller så Och så gör man en, och så gör man en bunt skada ah. uh, Jag kan också göra Jag kan också lägga ett par fällor uh, En fälla i alla fall Som är så om man lägger fällan skjuter man på fienden Sen springer han mot det, sen fastnar han Och kan inte röra sig Vilket är lite småmysigt Men eh, mycket simplare i klass då. Man blir Lite olika pilbågar Och så har jag lite saker som, som bygger på varandra Så om jag skjuter en viss pil på någon Sen kan jag slå honom extra hårt Om han kommer in i melee uh -huh. och, och så vidare Väldigt skojklass dock För att den är... Jag, jag körde det ju också någon slags magiker förra gången mm. eh, Vad heter de? Loremaster, Lordkeeper. Ah. Ja, som var lite mer krånglig Alltså, för mig är allting krångligt i ett MMO för att, <laughs> för att liksom, ungefär efter level 4 Så blir det så här, då har man mer än två saker det där på då, mm. då, då blir jag väldigt så här, äh, skitsamma <laughs> Men nu har jag fått in en massa saker, saker. Ja men precis, men nu har nu har jag fått in lite saker I mitt så här muskelminne Och liksom jag kan... Även om jag inte har det så kan jag kolla på kolla på sakerna och sen trycka på rätt kombination av knappar och sen få, få till någonting. <laughs> ja, jag tror att det var därför jag kände att jag behövde göra keybinds. För jag har mitt muskelminne är ungefär att R använder man för att stoppa sin fiende och F använder man för att eh, typ hela sig själv eller som panikknapp. Eh, det är det jag har i, i Vov, så jag har försökt att lagt sakerna på det sättet. Det funkar rätt bra. Ja, men är det så då att man har. En ability äh, till, en, till en tangent Eller är det så att du trycker på en tangent och sen gör du fem tycker saker och sen trycker på en annan talent. Nej, nej, nej. Jag gör en sak i taget. Han okay. um, det... vet jag, jag vet inte. Nej, nej. För, förra åren så kunde man göra macros som, som, som gjorde en, som man bara behövde använda en knapp för att spela en hunter i, i World of Warcraft uh, och då blev den känd som huntard för att man behövde inte vara speciellt för att lyckas duktig. Jag förstår. Jag, jag är stolt över att jag låste mina tre olika outfits till olika keybinds idag. Jag tycker det är bra. Så, jag, så, så jag kan byta kläder väldigt fort. Ja, jag tycker om det. Det, det är viktigt. Jag tycker det är viktigt i det här spelet För, att det, för mig handlar det mest om att här, Klä upp min alva just nu Jag, det jag är, tror här, att vi pratade, det. Det. Jag, jag tror vi pratade om det Jag tror vi om det Då det då begav sig också Men det är ju ja. en av de sakerna med Lottro Är ju det här kosmetiska systemet att man kan se ut hur man vill. Ja. var du har liksom för oftast så ser ju ens karaktär helt missbildad ut eller helt ja, efterliven ja, ja. ut som om man har aktat på sig i mörkret ungefär. Ja. Med typ så olika slags kläder överallt och det är ju, för det är de grejerna man får medan man spelar liksom, tills man börjar mm. få såna här stora sätt med saker. Man ser inte ut som en hjälte direkt men då kan man ju det, det, man kan välja hur man ska se ut helt enkelt vad man har alltså hur man ser ut även fast man har sina items under så att säga. Mm. Jag, jag tycker Inverse. om att man som Alv då kan vara den här om man skulle vara Guardian eller någonting. Att man kan springa runt i en klänning och slåss med stort svärd och slippa ha så här första armorn om man vill vara den fantasy-arkitekturen. Ja, men precis, story. exakt. Jag har ju till exempel. Ena min klädnad är typ nu eh, en utliggar eller arbetarklassklädnad <här> <här> Med hattet på fula byxor. Skorna är lite så här. Jag skäms lite gärna för de är för de är rätt fina. Ja, <här> <här> ah, nej. <här> Man fick inga skor med det paketet, vilket kanske är för att arbetare inte har skor. Men jag var tvungen att. Jag, jag, jag, jag är ingen hob liksom. Nej, nej. Det är, sant. Är, det, är det så att det är bara för att vi är alver som det kommer blad från oss när vi ute ut och springer? Eller, eller är det som alla klasser? Typ så här, det, det flyger löv efter den. Jag undrar om det är för att du. Är är hunter jag vet inte riktigt Ja, ah, eller mörkveden kanske <laughs> Ja, det kan det vara fick du har, du, du har ju löv i håret Vilket är väldigt fint ah. uh, Är det för att du är från uh, mörkveden? Nej, man kunde välja olika Alltså det är bara mm. så här, rent fysiskt Vad man har på sitt, uh, i sitt hår tror jag Det var en av mina frisyrer Okej, okay, uh, för jag kunde välja um, Det enda som uh, vad ska jag ha i håret För mig var så här, no, Grejer som såg ut som snäckskal typ, Om jag hade håret i typ. mm. Det enda fula med, med den frisyrn jag har är att om man kollar noga ser det ut som om jag har haft blodålror i håret. Men det är bara jättefula flätor som är inbakade i... <skratt> <skratt> Nej, jag vet inte. <skratt> <skratt> Senast vi spelade så, så hade vi någon slags... Jag vet inte vad det var för festival pågående då i, i Midgård. Mm. Någon slags... Vad var det? Det var någon slags vårfest ja, eller midsommarafton eller någonting? Harvest, Harvest var jag. har var varit med om. Harvet var det, va? Uh -huh. eh, och den var mest bara för mig ett sätt att få tag på ett mount då. För att det, är ju, det här spelet är ju free-to-play. Vilket innebär att om man vill spela gratis får man vara lite så här smidig för att få tag på saker. Mm. Mm -hmm. eh, nu dock, i jultid, från, de från december till januari så har de någonting som... Från slutet på december till slutet på januari, typ. Så har de något som heter julfest, julfestival. Vilket jag tycker är väldigt mysigt. Det är, det är jättemysigt. Det är, det är så här... Och fira jul i Midgård. Jag kan tänka mig att göra <gården> det ända till 31 januari. Det är, det är fint. <gården> Man får åka till, inte helt enligt kanon tror jag, men det är ett ställe <gården> som heter Snowhome. Som då är liksom kända för deras julfirande mer eller mindre. Eller Och ja. Också mindre känt för att ha en korrupterad borgmästare som sparkar hela, alla arbetare under julen. Ja, det? Men det ser väldigt flash ut Så det är en väldigt dark undertone till det hela. Mm -hmm. <laughs> Vilket jag gillar Man får göra snögubbar Jag har, jag har ännu inte prövat snöbollskrig Men det går också att ha ja, Jag har inte heller gjort det Jag upptäckte det igår Men det, det, det var ingen där typ och jag. Nej, det verkade jobbigt <laughs> För mig är det alltid lite jobbigt Det här med MMORPG För jag... Det här passar mig perfekt för det är gratis Och du, jag, jag vet att du nu har investerat pengar i det Vilket får mig att känna mig lite elak För jag kommer antagligen slut. jag lär sluta spela om typ två dagar Man vet aldrig Just nu känns det som om jag alltid kommer att spela Men det så känner jag alltid med allt mm. eh, I värsta fall Slash bästa fall så är det här en slags Uppvärmning för mig inför Skyrim Nej förlåt Eller Skars Online Ja Eh, I värsta fall Slash bästa fall, fast tvärtom typ, Så är det att nå någonting jag kommer spela hela mitt liv <laughs> eh, Och då kommer jag investera i expansionerna som Precis som du har gjort mm. eh, Och jag har försökt spela på ett sätt Som ska främja eh, Det här långtidsspelandet Jag liksom försöker tänka liksom, Okej, okay, Vad kan jag göra för att jag ska ha kul så länge som möjligt Och en av sakerna för mig den här gången Är att jag är inte lika, jag är inte lika anal Vad gäller att eh, liksom måste göra allting på alla zoner Nej. och sen gå vidare till nästa för att efter ett tag så har man levlat man är alldeles för hög level för den zon man är på och då blir det då är tråkigt det, då är det jättetråkigt, då, då är det bara att springa runt och trycka på knappar det, mm. det coola är väl då snarare att liksom få en utmaning och gå vidare och se nästa nä, nästa del av världen precis um, det ju... jag blev lite, förlåt. förlåt men det där är ju en Typisk grej med MMO också, Att man, man bränner ut sig för att man eh, Försöker göra allting Eller för att man försöker göra saker effektivt och Så, där. Mm. så det, det, ja, det är alltid Man får alltid håller sig lite i skingret När man ska spela Precis, jag trodde att jag skulle liksom eh, För som alv Förra gången var jag, var jag man, människa yeah. Som alv börjar man i Vad heter det? Eller... Oh, no, hit, ja, po-hittade Alvestad som hette... Ja. Ja, jag menar det är så här hela, hela, hela regionen tillsammans. Mm, ja, där borta vid Ered Luin. Mm. Ered Luin, tack. Man börjar där som Alv, jag har inte varit där innan- så hela den storylinen är lite så här... Bara det är nytt för mig. Jag, jag mm. trodde att jag skulle få, att jag skulle få liksom utbränningsblusen- när den jag, jag nu kom tillbaka till Bri ja. Där tillbringade väldigt mycket tid med min Loremaster- Förra gången liksom. ja. jag sprang ut och in i den staden, jag gick vilse i den staden mer gånger än vad jag ville erkänna. <laughs> uh, sprang runt på fälten utanför och samlade djurhud mer än jag vill jag känna. erkänna. Gjorde alla quests som gick att göra där. Oh. Uh, men jag, jag bestämde mig helt enkelt för att, för att gå vidare till uh, The Barrow Downs. Mm. Som jag har glömt vad det heter på svenska. Jag har ingen aning. Hm, huh, intressant. <laughs> Vad har du gjort för att inte bränna ut dig förutom att börja spendera pengar på skiten så du, så du måste. Så du måste inte bränna ut dig. <laughs> Precis. För du måste blackmail myself. Um, Exakt. Nej, men jag började ju på, på ungefär samma ställe som med min dvärg. Um, det är lite skillnad i början om man liksom börjar ner vid allvställarna. Men de grejerna hade jag ju redan gjort med min dvärg också. Så att fram mm. tills Breeze och ja, jag kände igen mig rätt väl. Det jag gör nu är att undvika. Um, allting alla hub-quests För att de gjorde jag uh, Mer nyligen med min lilla hobbit Plus att jag försöker att göra Ska jag väl levela henne någon gång också um, Så är, jag vet inte Jag är, tror att jag Mm. Är HubQuest en kvest hub som, äh, som en hobby eller något annat. Uh, HubQuest för mig, det är alla, all, alla regioner nere vid vi alla dagar. Ah, okay, okay. Springer runt och typ, du vet lämna ägg och allting är väldigt uh, gulligt och fint där. Um, mm. Men min hobby tycker jag om det, för att hon har ju då blivit något liksom. Uh, del av deras så att säga, vakt och så och ja, tycker det är trevligt att gå och lämna paj och sånt men jag tror inte min alv skulle vara intresserad av det så jag, jag tror att jag tänker mycket så, så här, vad vill min alv hjälpa till med vad bryr hon ah. sig om och alver generellt är ju inte sådär de bryr sig inte så jättemycket om de unga raserna så jag känner nej. mig inte så dum när jag går runt och bara nej, inte den nej, inte fråga den. Mm. <laughs> Hur vanligt är det, -r -r att det är MMORPG För det är ändå som skillnad Jag kommer inte knappt ihåg fylke. Jag har spelat en hob en gång mm. Och där är det typ så här. ja ah, men rädda den här bondens <laughs> Alltså ja, liksom startquesten För en hob är typ så här: såhär Till att alla har det rätt bra Där På det ganska bra stället mm. men, Och sen tror jag att det kanske lite senare Kommer ett par goblins eller så <laughs> ja, Medan alltså, alverna och dvärgarna håller på att hamna i Inbördeskrig på grund av en ond dvärgklan Som håller på att ta över världen typ Ja Eh, hur är det i wow typ? Är det samma sak där? <laughs> um, det är väl... Mm, jag har väl mest bara spelat Alliance, men det, det är nog rätt lika. Jag tänker, dvärgarna får börja med att döda, döda humanoid-fiender som eh, bara är i vägen i allmänhet och lite vargar. Mm. Um, människorna vet jag fick döda Defias- Förut, nu efter jag har det varit lite bränder och saker så då var det lite fick man gå och släcka bränder och det är väl det mest okrigiska <laughs> fredliga man får göra i en startzon tror jag. Cool. Men det, det, det som är skillnad, den som jag tycker står ut lite är en drana i zonen där de precis har kraschat med ett rymdskepp och så får man gå runt och hjälpa sina med med drana eller sådär Men, men mm. nej, det här är rätt Jag tycker det här är rätt ovanligt ändå Ja um, Så man börjar ju liksom Uppe i, vad, vad blir det? Nordvästra hörnet av Midgård, stämmer mm -hmm. det? Ja, jag tror det uh, Med Fylke och Bri och så det är, väl, det är en bit kvar till allra västra kanten Men, mm. uh, men ändå uh, Hur ser det ut i, i liksom Endgame för det här spelet? Jag har verkligen ingen aning, vilket ställen kan man besöka Som man vill besöka? Rohan? Rohan är nu senaste stället man kan besöka mm. Annars kan man besöka då eh, Mirkwood eh, Moria och Moria. Eh, områdena kring Isengard Sen så Angmar Ja, Ja, jag... Jag, har en, jag har sett en bild på Witch King. Och så. Jag vet att dvärgarna pratar om Angmar mm. också. Jag tror att man kan det. Jag tror även att, åtminstone, jag vet inte. Jag är osäker på vilka quests som kommer med expansionerna och vad man måste köpa och lite sådär också. Ja. Så för till exempel, jag vet att det finns Lotting Quests också. Just det. Um... Just det, för det, det står ju i alla fall på reklamen- att man kan åka från. Man kan åka från Ruined Weathertop till to, uh, The Ages Lothlorien eller någonting. Mm. Så det borde väl funka? Ja, jag är så väldigt om, om förvirrad. Men man kan besöka en... Argonath, det vore ju awesome. Ja, man kan kunde få en båt och åka ner för frida. Ja. Huh. Och det är väl lite därför man spelar också, för tanken att få se allting, tror jag. Mm. Det här är ju, precis som Elders Scrolls för mig, så är det här en värld som jag är som jag gillar från början. Ja. Det är lite så här weird, för att enligt Tidslinjen så verkar man vara strax efter Frodo och kompani om man följer ja. huvudgösten. Och jag minns inte att det var 10 000 människor som hjälpte till i bakgrunden, men det förklarar en ja. hel del. Det är ju som det här spelet som kom ut i år eller förra året, Lord of Rings: War in the North, där det är en alv, en människa och en dvärg som då springer runt och dödar en av Saurons ja Närmaste män och har hjälp av bland annat Örnarna och sådär, det, det visste man ja. ju inte om Men, men ja, det, det hände visst <laughs> Ja, precis ja, Man får inte vara helt sån heller Man får tänka Nej. sig att äh, Alla de här, här questen som, som är Storyland's quest gör ju bara du Gör ju bara jag, det är ja, ju precis. bara jag som gör dem och då blir det så här, då är det inte så weird För det är några rangers som hjälper Till i bakgrunden, så är det ju faktiskt i böckerna också Precis, det finns alltid någon hjälte mm. ja, Vem vet, kanske kommer vi Även den här gången försöka starta en, Ett gille, ett skrå ja. Ett, ett following. Ja, en Vad är det de kallar det? Ett kin Kin, just det mm. eh, Kanske kommer vi då bara Populera den med våra egna karaktärer Kanske kommer vi prata med Stefanie om att spela Kanske så då blir vi kanske tre. Mm. Ja. Jag nu... tänker mig också ännu fler med våra alt-karaktärer. Ja faktiskt. Um, sen tänker jag också, nu har ju Lottro släppts för Mac. Um, ja. Inte jätte men kanske vi kan tvinga Sandra. Mm. Mm. Kanske Nick, jag tror inte det dock. Nej. Intressant, men uh, okej. Okay. Så Lottro, vi, vi är där igen. Vi ser det länge kanske ett tag, kanske, kanske aldrig mer igen. Jag kommer i alla fall försöka bygga alla snögubbar I julfestivalen innan jag ger upp Ja <laughs> Jag tycker vi tar en paus Och sen pratar vi om språkrådets lista Över nya ord Ja. Ja, ah. Bra, för vi är tillbaka <laughs> Okej okay. Språkrådets nyordlista 2012 Språkrådets årliga nyordlista Är ett urval av de ord som tillkommit eller, eller etablerat sig i språket Under det gångna året Vi har valt ut, vi är alltså språkrådet Exempel på nya ord Som säger något om samtiden och om språkliga trender Vi har även tagit med ord som visar på Språklig kreativitet mm. Så står det på den här pdf vi har framme Ja ah. Och vi tänkte ju, precis som förra året Tror jag vi pratade om det här Så ska ja. vi prata om då nya ord 2012 För att vi är ju något av, vi använder ju språk rätt mycket så här. Jag använder det dagligen Faktiskt Svenska mm. är ju ett, ett språk som jag använder rätt ofta mm. Precis Och därför är det ju då kul att kolla på Vilka ord som man faktiskt känner igen Vilka ord som känns som om man Vilka ord som får en att märka att man bor i ett samhälle Där man inte vet allting som pågår ja. <laughs> Och så vidare men, men jag tänkte väl att börja gå igenom den nu så, så ropar jag när jag hittar någon, någonting jag gillar extra mycket. Okej. Okay. Um, första platsen här är ju um, så har vi Brony som då som alla vet är en sammansättning av Brother och Pony um, och som då refererar till en vuxen man som gillar My Little Pony om saker som har att göra med det. Och då pratar vi antagligen eh, my, nya My Little Pony snarare än gamla goda My Little Pony som jag höll på med när jag var liten. Mm -hmm. måste säga att jag gillar att de faktiskt visste om det på språkordet. <laughs> ja, att det, att det är Friendship is magic och inte typ ja, My Little Pony som det hette på 80-talet. <laughs> Precis. Och, eh, jag vet inte, vad tycker vi om det här ordet? Det här, jag tror att vi tog upp Bronies när DN gjorde artiklar yes. om eh, jag vet inte, nördiga kulturer eller något. Vad nu var för. Något. Ja, precis, precis. Det stämmer, det gjorde vi. Språklådet själva har tagit det här från Helsingborgs dagblad. Mm. Eh, kanske missar de en eller kanske var bara Helsingborgs dagblad först i dags i svensk liksom press. Ja, 28 oktober hade de. Mm. Ja, det stämmer ju för sig inte. Nej. Vi var innan, eller DN var innan, om man säger. De kanske bara vill ta ett exempel. Får vi hoppas mm, ja, precis. Ja. Men jag, jag har ingenting emot det jag, jag har, alltså Det är en sån här grej som känns som den kommer Dra förbi rätt fort Ja um, Jag har heller ingenting emot det jag, Det är väl så länge Ingen använder det negativt Så är det väl bra Det är väl trevligt om killarna gillar My Little Pony mm -hmm. the mind. Um, Så ja, ordet är väl Det är väl fint känns som ett vanligt fandom -namn. Uh, ja, men, jag, ja. gillar, jag gillar... Det är väl inte riktigt en portemontå, men typ... Mm. Det är bara en sammanslagning Ja, det är ja. det ju. Ja, så Brony med... Mm. Okej. Okay. Um, nästa ord har vi också typ diskuterat i Afordcast. Um, yes. Dock utan facktermen. Precis, utan facktermen. Uh, Converse-sjukan... <laughs> Vilket är ett lite skämtesamt ord som läkare använder för den uppsättning hälsoproblem som kan orsakas av tygskor med platta sulor. Får jag säga att eh, Jag inte gillar att läkare skrattar åt oss eh, Nej, inte riktigt Vissa läkare kallar det skämsamt För Converse-sjurken eh. Jaha, jaha okej okay. Någon som ska säga att jag valde Det här ordet från den här listan För att det var ända på C När jag gjorde titeln till veckans avsnitt var Inte för att visa att det var din favorit Utan det började på C Nej, faktiskt inte Utan det började på C <laughs> Så det passade in med kultur där Converse-sjuka, jag vet inte vad vi ska säga om det Vi vet vad det är Dåliga skor ger hälsoproblem och... Men de är snygga Ja men precis och Om man har problem så gör som jag och en kompis till mig Skaffa inlägg Så kan ni ha Converse så mycket ni vill Även om era sjukgymnaster säger att ni inte får Sen har vi, vi sådana här Ord som är intressanta men som jag inte känner att jag har så jättemycket att säga. Till exempel dna Mhm. Mm Ett chip med en uppsättning mikroskopiska DNA-prickar som används för att analysera genetiskt material och nu också för att lagra DNA-kodade data. Kallas även DNA-chip och biochip. Det låter jättekult. Det är allt jag kan. Precis. Det är allt jag kan säga om det. Vi går fort vidare. Precis. Vi går fort vidare till. Något som ja jag, vet inte, jag vill inte säga att vi är mer familjära med det, men äh, drinkorexi. Drinkorexi. Beteende med självsvält inför alkoholkonsumtion. Det här, det här minst är minst att vi har diskuterat i alla fall inom, inom ja, ramen för äh, podcasten kanske. Nej, men nej. Det, är också, det är också. Jag, jag har väl använt något ord som låter diametralt ungefär så. Alltså för att själva grejen med drinkorexi är att man. Äh, Okej, okay, många unga svälter sig på dagtid för att kunna dricka al kaloririk alkohol med gott samvete på kvällen. Mm. Beteendet kallas drinkorexi och riskerar att få svara, att få svara konsekvenser. Det här är för mig, jag känner igen det här beteendet men med liksom en helt annan syn på det hela. Mm. Jag gjorde det i min ungdom för att ha råd med mer alkohol eller för att liksom bli fullare på mindre alkohol. Mm. De här, det här verkar mer vara från en precis. Liksom, ja, precis, Det blir för mycket kalorier. Ja, och jag och jag och Sandra kopplar det här till eh, bassisten i Manning Street Preachers klassiskt fall. Eh, men men ja, ja det här är ju det finns så många olika anledningar till det här problemet men det är väl om ja, man måste lägga ett komma på en term för det så är det väl bra om det leder till att man kanske uppmärksammar det och att det händer någonting. men ja nu känns det mest drink och låter så popkulturellt på något sätt. Mm. Mm. Jag går vidare till emoji. emoji. Emoji. Emoji. Som kommer ifrån japanska. Jag vet inte varför jag inte har någon aning om hur man ska uttala det. <laughs> Men, eh, ökad användning pratar vi om här. Eh, animerade mm. symboler för att uttrycka känslor i elektronisk text. Just det. Och det här Jag blev introducerad för Tangentbordet-emoji I min iPhone här om veckan av Sandra Ja, och där kan man få väldigt många fina bilder De är inte alltid animerade Utan det är mer att de är Olika smileys Och jag Precis. Tror in, Jag tror att jag är för gammal för att kalla dem Något annat än smileys faktiskt. Smileys, Nej, jag, jag känner också att jag kommer att ha svårt att gå över Till att kalla de här animerade för emoji Uh, för att när de, var, när de fanns på MSN så kallade jag dem smileys och, uh, Då var de emoticons tror jag ja var... emot, uh, emoticons känner jag igen Men samtidigt, det försvann också för att, för att uh, man fortsatte med smileys ändå Med smiley, precis Även när det faktiskt inte var ett ansikte som låg utan det kunde vara typ en häst Det var fortfarande en smiley Precis <laughs> Sen kommer ett ord, nästa ord på listan uh, Eurobävning Mm. Ja, det... Det, det, det lämnar vi lika fort som vi kom till det tror jag. Yep. <laughs> Väldigt politiskt, det är inte vi. Nej. Fysisk, fysisk CD, fysisk skiva. Mm. Och det är per Gessle är citerad här. Han eh, pratar om att han vill ha en fysisk skiva att ge ut och att han lever i en löjlig, han vet att han lever i en lylig bubbla som är färgad av nostalgi. Men jag, jag känner igen mig i det här med Per Gessle. Jag har massor av CD-skivor och. Eh, Eh. Köper nog gärna I alla fall mina favoritbandskivor Fast jag ändå bara lyssnar på Spotify För att det känns bättre Det känns som att jag har den då Ingen kan ta den ifrån mig Ja, jag gick från att I den här lilla pdf-filen Så har man ju en eh, eh... Här är det Per, per citat Och jag gick ifrån att, typ, så här, från att tycka att han var patetisk Till att älska honom När han, när han sa att han, han ville ha en fysisk skiva Och att alla skulle vilja ha det Men så visste han också att det var en löjlig bubbla Och då, då, då, då, då, då, då gick jag från åh, Bakosträvare till åh, bakosträvare. <laughs> Ja, bakosträvare Fysisk cd, fysisk skiva Jag vet inte, alltså, jag vet fan jag vet inte om jag skulle vilja ha det som en ett, oh, som ett etablerad en ter term. För att, alltså en fysisk skiva kan man prata om. Då pratar man om att den en skiva är alltid fysisk för den delen. Eller ja, eller, eller, eller en CD är alltid fysisk. Skivan kan ju vara En då... ja, skivan kan bara vara, kan vara bara att prata om vilka låtar som är på skivan. Mm. Det, är ju, det är ju ett koncept. Mm, precis. Så fysisk CD däremot tycker jag är lite redundant kanske. Mm, faktiskt. Mm. Nästa ord är, ja, det här är sånt ord Ska man uttala det? Grexit Grexit, yes ja, Det här är ett sånt ord som inte kommer att användas mer Efter det här året Och som därför är totalt onödigt av med egentligen Men jag antar att det är språklig eh, kreativitet Eller något yes. um, Hackathon Kan med medel utan H um, Ökad användning Hack, Hackathon Hackathon <laughs> Hackaton ehm, Tävling eller utmaning där programutvecklare samlas Och arbetar intensivt med, intensivt med en specifik uppgift Ibland flera dygn i streck Här tycker jag att man kunde också ha lagt in då, eh, Den nya etablerade termen avancerat hack ehm, mm -hmm. Men här menar vi då hacking i, som programutveckling Yes mm, Intressant Nästa ord på listan är henifiera. Att, en i att byta ut pronomen han och hon mot hen. Mm. Vilket är inte hur det används, men ungefär. Nej, hur det används. Vilket, är, vilket är hur det används för att jag vet inte, skapa debatt och äh, galenskap. Eller ah, i, i, nej, men i och för sig okej. Okay. Henifiera är väl att man då liksom som, som i exemplet tar en, en artikel från DN och, och gör om alla pronomen till hen. Mm det är dock inte så som hen är tänkt användas i Nej, det är tänkt för att användas i de här situationerna när man skriver han eller hon. Slash hon. Ja precis. Ja. Just det. Men ja annars så har jag inget alltså, henne, jag, jag gillade det här men precis som med allting så känns det som man måste slåss, man måste dra ut hår ur huvudet på grund av frustration. Yep. Och det, det, det är alltid trevligt. Och det drar det drar upp dåliga minnen. Låt oss gå vidare. Ja ja. <laughs> Nästa ord så har vi hubot. Um, hubot Vilket är benämningen på Människoliknande robot i tv-serien Äkta människor Äkta människor som vi också har diskuterat Och som vi sen glömde bort Eller något Men ja mm. um, Det är väl ett bra ord Antar jag Det, det här väldigt... måste ju glida in på grund av Att det är liksom språklig kreativitet Snarare än att det används mycket tror du inte? Jag tror det för att för att ja, Exemplet de har Handlar väl antagligen om tv-serien Skulle jag tro um, Precis. Så, så ja, jag tror att det är mer språklig kreativitet Men är det så kreativt? Betyder inte, betyder inte robot <går> redan hubot? Är det inte eh... det första? Eller är det något annat jag tänker på? Kanske inte Jag, jag försöker tänka på vad ordets historia är <går> här, nu ska här <går> Ordet robot Robot i sin ursprungliga Ungefär i det nutida betydelse användes första gången av tjeckiska författaren Karel Kappek. Mm. Förlåt. Förl förlåt, Karel Kappek. Mm. Uh, Okej, okay, det, det betyder slavar från Just början. Det. Okay. Just det. Så är det nu. Jag hade för mig att det betyder human <laughs> human, but not. Okej, okay, men samma. Jag gillar fortfarande, jag gillar Hurbot väldigt mycket. Mm. Jag önskar att jag hade sett på rätta Människor. Ja, jag tror att det finns på Netflix. Oh! Mhm. Mm på svenska Netflix. Så när du mm -hmm. är hemma i Sverige så kan du kolla på det. Yes. Nästa ord, klämsparr. Vilket klämspar. ju är väldigt... Stockholmscentrerat Men Väldigt. för er andra så Vad jag har förstått Av debatten så är det här spärrar Som dödar människor på daglig basis Men ja, för att läsa Definitionen, ökad användning Inpasseringsspärr med glasskivor Som dras isär vid inpassering Och kläms ihop för att stänga spärren Ja, och jag misstänker Att den har fått stor användning För att de är svårare att Planka från Snarare, yeah. än att det är, snarare än att det är för att folk... För jag har också jag har blivit klämd av de här. Och det är, man, man kläms inte, utan man får, man får dörrarna på sig. Och sen så precis, så att, det är väl med <laughs> att de säger... Oj, där var en människa som öppnades min en... Om man är gjord av typ glas mjuk glas då, inte isglas så, så In kanske man dör. Inte glas, utan glass till och Glas, precis. Mm. Ja, precis. Inte glas kan klara sig också, garanterat. <laughs> mm. Så, ja. Nästa term på listan här har vi kopimism, uh, ökad användning politisk och religiös ideologi med informationsfrihet i centrum uh, och uh, citatet där från TT från januari nätpiraternas egen religion kopimismen har blivit officiellt erkänd som religion i Sverige kommer från engelskens copy me yep. uh, uh, jag måste säga att jag för att inte vara politisk igen då, så, så tror inte jag att de är för informationsfrihet jag tror de är för att inte behöva betala för något vilket är, vilket är helt, en helt annan grej Ja, ja jag, jag brukar alltid vänta med och döma folk tills jag får reda på om de själva har skapat någonting och dela med sig av det helt gratis om de gör det så visst annars om de bara vill vara med på hela det här Få saker delade till sig då Men, om de, de, men, men ä, även om de har gjort det så, så betyder inte det att de har rätt att snå någon annan. Nej, nej, nej, nej. Nej, <laughs> uh, nej, nej, utan det, nej. Däremot är det information Information är fri, men jag vet inte. De, de vill ha produkter också. Mm. Tillverkade produkter, inte bara liksom information, inte bara data. Det är lite Man skulle ju kunna säga att, att en tv-serie och en film är så här data och uh, mm. information men det är ju... Nej, då leker man med språk. Mm. Nästa ord kramtjuv. Uh, och det här är alltså inte någon som bara går runt och tar kramar av någon utan det här är en ficktjuv som... Faktiskt, vilket jag faktiskt trodde. Jag trodde det var den här snubben, den här snubben eller tjejen som alltid kramar en. Ja. Uh. Alltså konstant kramar en. <laughs> du är bara, alla i min närhet. Herregud, herregud. Um, men nej, det är en ficktjuv som kramas för att komma åt offrets fickor. Mm. Ja, jag vet inte. Det känns som en gammal teknik. Det är den jag brukar använda i alla fall. <były> <semble> Okej. Okay. Ja, men ja, funkar den. Nästa ord har fått stor genomslag i Team Efforts senaste tiden. <series> ja, jag tyckte det här var ett så, intressant sammanträffande. Jag använde ordet meet space häromdagen i, i vår grupp för att, för att indikera irl i riktiga livet Sandra översatte det snabbt till Köttrummet och skrev om det På Twitter för att hon var så lycklig över att ha hittat termen Så Köttrymden Benämning för världen utanför cyberrymden Kallas även köttvärlden Eller köttrummet Om man är i vår grupp Um, och det här är första gången det, det liksom kom upp var visst 2009 Men det är först nu som det då är etablerat här enligt språkrådet Ja, mm. och det är väl gillar det. Det. ja. Cyberspace, space. ja, är... familjär termer um, Nästa Nästa term äh, heter livslogga äh, och är att kontinuerligt bildokumentera sitt liv. Och det här trodde jag typ att hade att göra med Instagram eller någonting. Men äh, då har de, de, de citatet här där. Fenomenet kallas livslogg eller äh, lifelog och används idag mest som hjälpmedel för människor med grava minnesproblem och av forskare. Så det var alltså inte de som... Tar bilder på allt de äter och Nej, Det här är någon slags kamera som tar bilder kontinuerligt Och sen laddas det upp i the cloud mm. Och sen kan man då kolla vad man har gjort Vilka man, man har mördat Slippa de här mordmysteriescenarierna Som annars är väldigt vanliga Är det typ som i 51st Dates Fast med mycket mer som filmas Ja, plus jag tror att man är mer liten om det hela tiden Så man inte blir chockad varje gång man vaknar Ja, det är för övrigt Världens läskigaste film med världens minst... Läskigaste slut. Ja, precis. Världens minst lyckliga slut. Det är så här, förresten, du har man och barn. Grattis. Ja, usch. Det börjar med att du är gravid varje morgon. Oh, vänner det. Nu. <laughs> ja, Nej, ju mer man tänker på det, desto läskigare är det. Japp. Nästa ord. Läshund. Hund som en... används i läsundervisning. Ingen aning om hur det går till. Nej, jag tror att Om jag, om jag bara tittar på vad det står så en, intresse, en intresserad hund ligger i knät Ja men precis, ungefär som att alltså, hundar och djur är ju trevliga att ha Men då ska alltså tanken vara att Har man en, en hund som är så glad och pigg Och jag vet inte, tycker om böcker Har ingen aning så, mm. så lär man sig att läsa bättre Typ så, jag gillar det Jag vet inte om jag kommer använda det men jag gillar det Ja, om det funkar jättebra um, Matbil, ny betydelse Ambulerande restaurang Jag tycker personligen att Ambulerande restaurang är mycket roligare att säga så att, Men ja ett, En restaurang på jul Matbil ja. Hej. Sen har vi en Sak som jag aldrig har talas om En Memil Memil mm. Memil ja. Det står i alla fall för Medelålders man klädd medelåldersman i lykra Eller lajka ah. Som medelåldersman klädd i cykeldräkt Av lykra som cyklar Hänsynslöst Kallas även ninja cyklist Och härskarcyklist. cyklist ah, Ja, alltså jag tror, jag, jag tror att vilka det här är Det, det är de som, som tar bort sina bromsar Och liksom bara brummar rakt genom stan I 120 km i timmen mm. Jag vet inte vad lykra är för något dock. Är det det, här är det, att skri... det där spandex... Ja, ja, väldigt ja då, är det, då, är det, då är det inte de jag tänker på. Men ändå, jag vet vilka det är. Mm. Jag tror i alla fall att det är det. Ja, är det borde osäker. det vara det. Ja. Äm, nästa ord. Mjuk betalvägg. Och äh, här pratade de om... om olika webbplatser. Funktion som tillåter tillgång till en begränsad del av innehållet på en webbplats innan betalning krävs. Så det är ungefär som lottro för MMO-världen. Du får se lite grann och sen får du betala för resten. Precis. Mm. Nästa, Moss Graffiti. Ja, Graffiti med Mossa. Jag har sett, eller vi har väl sett bilder på det här. Det är ja, närmare jag har kommit till det. Men det är en blandning av lite olika, lite olika söta saker som, som sedan målas och så växer det mossa där man har målat. Mm. Vilket jag misstänker kan se väldigt coolt ut. Om jag, även om jag inte kan liksom frammana en bild i mitt inre just nu så tror jag jag sett det. <laughs> mm, jag, minns, jag minns bilder. Det var fint. Såg frodigt ut. Äh, märk DNA. Vätska innehållande speciell DNA som används för stöldmärkning. Någonting med fånga bovar yeah, yeah. Nästa Nomofobi Fobi mot att inte ständigt vara tillgänglig Och uppkopplad mot nätet med mobiltelefon Kommer från eng Engelskans nomofobia Sammandragning av no mobile, no mobile phone phonephobia min iphone eh, jag kan klämma in min biför har gjort så att jag har den här fobin typ känner jag nu. Jag, jag blir så här, jag blir lite så här ensin när, när nätverket är ner om anledning när jag, jag åker buss. Ja, jag hade en episod här om dagen där jag trodde att jag hade glömt min mobiltelefon när jag skulle hem till min mamma och fick lite panik innan jag hittade den i väskan. För jag undrade vad ska jag göra <laughs> om jag inte så här, vad, vad ska jag roa mig med om jag inte har med mig mobilen? Ja. Det är inte bra, men jag har, jag har, också, jag har också börjat eh, För att helt undvika julrush och liknande All rush, så har jag liksom börjat Försöka att eh, Andas lugnt Ett par gånger per timme ungefär Så jag liksom lugnar ner mig för allt sånt dumt som man inte behöver oroa sig för Och än så länge har det fungerat rätt bra Så jag tror att jag skulle överleva att tappa bort min mobil Men jag tänker inte pröva Nej, det är onödigt att utsätta sig för saker Som man inte behöver utsätta sig för mm. Vi får helt enkelt se hur det går om det Nomofobi. händer Nej, jag gillar inte. jag gillar inte alls jag, jag gillar inte att det är en grej Du gillar inte att det har det <laughs> Nej Ogooglebar eh, Någonting som inte går att hitta på webben Med en sökmotor eh, Det vill säga allas värsta mardröm Känner jag eh, Om man mm. inte kan googla det så vet jag inte Vad man ska göra med sitt liv Jag gillar det väldigt mycket dock Ja Och jag älskar framförallt eh, Hallands Nyheters lilla klipp där En mm. mil, 20 ogogelbara frågor Och sex krävande utmaningar Det var ingen vanlig tips-tipsrummad Det var lejesgauet Det låter fantastiskt Jag vet inte vad det är men jag vill göra det Tror jag. Ja. Undrar om, undra om Hallands Nyheter är lite efter Och inte vet att man nu kan ha med sig liksom någonting man, alltså En, en Google-maskin om man utgår. går Det kanske var så de menade så här. De är ogogelbara för att vi är mm. ute Och så gick alla med sina iPhones men jag tänker att det snarare har att göra med ett exempel band som, eh, som, som, som bandet fan. Mm. Som, in, som inte går att googla för att fan är också ett ord. Ja, det är väldigt sån, sånt och sånt jobbigt. Äh. <laughs> Fan.band. Så äh. Försöker man alltid med då. Äh, nästa pryl har vi p-skärmsvantar. Ja, det är. ja. De här, vantarna, de här vantarna med lite hud eh, avskuret från eh, fångar som sen är få, påsytt på vantarna. Precis, det, det är så Eller hur det de nu fungerar. fungerar. Jag har ingen aning om hur de fungerar. <laughs> alltså. Jag vill inte så veta. <laughs> Nej, det är någon sorts... Något no, no, konstfiber säkert. Precis. Det är väl något no, no, fiber som helt enkelt fungerar som finger. <laughs> mm. Och där får man ju undra, vad är mina såna? Det är en bra fråga. Mm. Eh, nästa. En petabyte. Petabyte. Petabyte borde du vara det känns som det på grund av. Jag vet inte varför. Ja, petabyte det... borde det vara eh, 1024 terabyte. Det är, det är jättemycket många. Gud, kan man ha så, så mycket hemma nu? Oj oj. oj. Det är... Företag har ju står här också exabyte till och med zettabyte. <laughs> oj, min min bara bara har du ska här, en terabyte. Vilket då måste vara vänta 1000 1000 1000 100 000 gigabyte är det, är det en zettabyte? Det kan det nog vara då, ja. Om man tänker sig att man är till en nolla. Ja. Ja, nu, vi går vidare fort innan, innan jag blir ledsen över att jag bara har typ 200 gigabyte någonstans. Jag har 34 GB på min Mac hela tiden nu. Kan inte, kan inte göra någonting med det. Jag måste skaffa en hårdisk, Kanske en zettabyte. Den är nog billig. Um, nästa ord. Vi har ett ord på Q här. Oh. Uh, queer. Queer... Polska Ja um, Pardans utan roller kopplade till kön mm. Ja Det är bra Jag tänker att det borde vara polka Men jag har kanske fel Vad är en ja, polska för dans? Jag tänkte också att det ska vara en polka Men ja, Queersals har länge varit populärt Och allt fler dansar nu Alla typer av pardans utan roller kopplade till kön Vilket gör att alla kan dansa med varandra Vilket ju är underbart Ja, jag tänker jag vet, på något sätt så tänker jag i mitt huvud Har man inte alltid bara kunnat göra det? Eller liksom Man väljer, eller ja Det upp upp du inte har hängt på square, square Dance Lokalerna och liknande Nej, det kan man inte göra Nej, det är klart jag inte har hängt på Square Dance-lokaler vad, vad tror du är för människa? Ditt liv är trångt Jag har Ingen som helst koordination Du vet att jag ramlar så fort jag inte Tittar vad jag sett mina fötter Skulle jag gå till en Square Dance lokal herregud Skulle du vilja ha en robotdräkt? Ja, det skulle jag nog Vårt nästa ord Robotdräkt, en datoriserad dräkt Med yttre skelett för stöd vid rehabilitering Det är typ det coolaste jag någonsin har hört Används vid till exempel en stroke Där man då har Försämrad kommunikation mellan hjärnan och musklerna Det är, ja mm. Awesome jag antar att den här då liksom förstärker alla, all, all el i kroppen så att man också kan röra sig ännu mer. Men, men, men eh, jag vill ju att det ska fungera som ett slags exoskelett Så man kan lyfta flera, flera ton. Vilket ju vi också jobbar på någonstans. Men, men vi kommer dit. Små, små, robotsteg, små robotsteg. små steg. Vi tar van, vardagliga saker först, sen tar vi det. Yes. Vi har, eh, nästa ord har vi en robotfälla. Test som lätt kan lösas av människor, men inte av datorprogram, alltså robotar. Kallas även robotfilter. Ungefär, ungefär helt enkelt att, eh, att beskriva en bild, vilket ju inte en dator kan göra mm. än så länge i alla fall. Och det är, där, det är därför vi har de här hemska CAPTCHA-grejerna när man ska mm. skicka länkar till varandra. Precis. Det påminner mig också om ett Star Trek, jag tror Next Generation-avsnitt, när de skulle... De skulle besegra The Borg en gång för alla. Det Borg är en datorrobotsras eh, som, som, som assimilerar med andra raser och tar över dem och gör dem bättre mm. genom att göra dem till robotar. Mm. Och ett, ett, ett sätt att försöka stoppa dem var att ge ett logiskt pussel som de kunde hålla på med hur länge som helst innan de, de löste det och på så vis liksom göra dem till ett icke-hot. <laughs> så distrahera dem lite bara? Inte lite, utan liksom göra för alltid, ett... Typ. Ja, men typ Typ en Rubik-kub med oändligt med sidor så yeah. då kunde Men, men jag, jag tror att de helt enkelt löste den Och sen så vart de ett hot igen <laughs> Men det är det, det är det jag tänker på När jag har robotfälla jag, jag gillar det ja. Nästa ord Har att göra med Dessa klämsbärrar Och det, det är ryggplankning Det är alltså en metod för att passera genom klämsbärrar Och det är när man, man går väldigt nära Den som Tar ryggt Ja, man tar rygg på den före. Uh, och tar sig så i genomspararna. Mm. Mm. Eller så köper man ett kort och betalar för sig som hos andra. <skratt> um, nästa ord, räckvidsångest. Och, eh, jag här... fick ångest av att veta att det ordet fanns. Ja. Det här är rädsla och obehagskänslor hos elbilsförare orsakade av möjligheten att batteriet laddas ur och bilen stannar innan de är framme. Det här är alltså sådana saker, jag har inte en elbil, jag kan inte köra bil. Men det här är saker jag tänker på att jag skulle vara rädd för om jag hade en elbil. Och det känns bra att det är andra som gör det också Undrar om, undrar om det var samma sak när liksom, bensindrivna fordon slog igenom? Du vet mm. så här, när det var... var Företalde man sin häst och hästen orkade lika mycket som man själv orkade. Om inte lite mer, man visste liksom. Mm. Men bensin, vem vet hur, mycket, hur länge bensin räcker? Det kan ju vara en timme, det kan vara dag, det kan vara ett år. Mm. Jag gillar det. Men räckvis ångest helt enkelt, det är läskigt <laughs> Range anxiety på engelska, det är nästan ännu värre. Range anxiety, det låter som... Någon som en Bara, nej, är för långt Stigande oro, höjdpull och tilltagande kallsevett i takt med att kraften i batteriet sinar. Herregud. Så ångest med andra ord i takt med att batteriet sinar. Så, tack, för, tack för den läskiga beskrivningen. DN. Nästa ord är trevligare och det är något som vi har pratat om jag tror ett par gånger i Uffertcast. I Ordet spelifiera. Göra mm -hmm. spel av vardagssysslor Speciellt med tekniska hjälpmedel Yes Konceptet Eller tanken att man helt enkelt kan eh, Tanken att man Spelar någonting bara för att man vill ha Den här tillfredsställande grejen Att, att, att liksom avancera i nivå Och att då liksom mm. försöka översätta den till verkligheten Så man då ska kunna göra allting Med samma entusiasm Precis Fylla upp de där uh, Experience barsen och allting vilket fungerar till och från Men inte alltid det, är ju, det grundläggande är ju att Det mesta man måste göra är tråkigt Ja, och det är, man vet ju Att man försöker lura sig själv också Precis, och ibland går det Ibland går det inte mm. Men det är, det, är, det är ett bra koncept det är ändå Verkligen intressant. Man kan utnyttja det för det onda Antagligen ja. På något sätt Nästa ord är lite tråkigt Så här, spårtjuv, spårronare Person som skäl eller rånar i spårtrafikmiljö mm. Mm. Nej, de tycker vi inte om Nästa Ståhjuling Jag älskar det här ordet Ståhjuling, samlingsnamn ordet. för tvåhjuliga Självbalanserade fordon den <laughs> segway segway yep, de är... Ståhjuling Rob Life Group introducerar liknande fordon som Segways och lanserar dem under namnet Ståhjuling Tidigare stå... har även benämningen Gåhjuling föreslagits. Det är så bra Ståhjuling alltså stå jag, jag förstår inte varför inte jag kommer på det ordet Det är så jäkla bra Jag vill använda det för allting Jag vill stå upp i en bil och säga att det är en ståhjuling och så måste en rätt stor bil om du ska stå i den. Ja. Ja, lastbil, stå juling. Nästa ord har vi Tintin Gate. Reaktionerna mm. på att ungdomsavdelningen på biblioteket på kulturhuset i Stockholm flyttat ut Tintin-album ur hyllorna med motiveringen att de ger en nidbild av exempelvis afrikaner och har ett kolonialt perspektiv. Jag måste säga att. Eh... Jag vill inte säga så mycket om den här Förutom att det rörde sig om att ett bibliotek i Stockholm Flyttade Tintin-album 10 meter åt höger Ja Vilket innebär att eh, folk ville slänga ut alla invandrare Ur Sverige igen Så vi går vidare Vi, vi, vi har inte så mycket att göra i Stockholm Vi gör sånt här Tårtgate Åh oh, nej, okej okay, vi går vidare igen <skratt> <Det> är... <skratt> Utvigning Okej okay, bra, mycket bättre <skratt> En Avslutningsceremoni bildat i analogi med invigning. Vad var det som Sandra var på? Var det en finissage? Finissage, ja. Det här är två ord jag inte gillar. Nej. <laughs> finissage och utvidgning. Jag, jag bryr mig inte så om ifall finisage är etablerat sedan tusen år tillbaka. Jag, jag tycker att det är fult. Jag tycker utvidgningar är minst lika fult. Utvidgning är jättefult. Jag vet inte. Det, det, det, det ser ut som utvidga utvigla. Ah, nej, mm. nej, jag tycker nej. Och det är ju det det är också. Det är att göra någonting större. Liksom ja. att, att dra ut på det ännu mer. Mm. Precis. Så man kan inte bara göra sådär med ord alltid. Det, det, nej. Och, det här, och, och citatet som är då från 12 augusti 2012 är från Twitter också. Mm. Twitter. Eh, eh. Nästa ord. Visual teaterform som passar både döva och hörande. Mm. Fantastiskt. Det låter underbart. Visualisera mm. och musikal. Mm. Visikal Det är fantastiskt. Jag vill se en musikal. Jag vill se en musikal igår. Jag vill ha jag sett det redan. Ja, det här det är någonting. Ja. Det här där får vi, där får vi se någon gång. Det här blir bra. Mm. ord. vi har ett ord på sätta här. Mm. Från från franskan. Från franskan. Slatanera Slötenera. Göra något med kraft Dominera Slatanera <här> Från TT 23 november Ibra ner På årets prysgalor <här> Alla hans namn Bataliseras <här> Stackars människa, han Ibra slataniserar <här> jag dock så älskar jag ordet slatanera Alltså att göra en slatan har ju varit Någonting i mina kretsar som har varit liksom, Som innebär att göra någonting på ett bra sätt mm. Oavsett vart man gör något så är det liksom Om man gör en slatan så har man liksom varit Exceptionellt bra på något mm. Eller bara tyckt, tyckt att man själv är det ja. Jag tycker om ändå att hans namn har fått bli Liksom dominera. Mm -hmm. jag, jag tycker han är det. Jag tycker om det Ja, det, det, det är fint det är väl bra att vi får ett till ord på säta. Det, det är alltid bra. Men yes. jag undrar lite när folk ska börja kalla honom visst hans vanliga namn. Ibra, jäkla italienare och deras namn. Det låter så töntigt. <laughs> Men ja, då kommer vi till sista ordet eller sista orden. Över- och underklasssafari. Bussresa för att se hur människor från andra socioekonomiska klasser lever. –är från Expressen 5 februari. Två dagar efter bussturen tog begreppet överklassafari en ny vändning. På Facebook skrev Kristdemokraternas näst högsta tjänsteman, Patrik Rylander– –att han ville anordna en underklassafari– och, försökte, –och eftersökte möjliga platser att besöka. Alltså den här grejen med att vita kränkta män inte förstår– <laughs> –att man inte kan vända på det och sen, och sen liksom säga att de, de började. Mm. Förbunden Allt åt alla arrangerade i januari 2012 En busstur med namnet överklassafari Och i den debatt som uppstod med anledning av detta Myntades även ordet underklass safari. Jag tycker överklassafari safari är en sjukt kul grej Jag tycker underklassafari är det hemskaste man kan ägna sig åt Och det spelar ingen roll att folk säger att de började Det är fortfarande jätte, jätteheter Ja, alltså vad är... Det det, man, kan lite, man kan inte vända på socioekonomiska faktorer och sen säga: Men de gjorde ju så. Nej, det går inte. Jag är inte jätteförtjust i själva Safari-användningen överlag. Men jag, jag underklass Safari är ju hemskt. Det, det är så här, det är inte, jag är inte förtjust i användningen, utan det är bara hemskt själva konceptet. Mm -hmm. Så ja, det är. Tack språkrådet för att ni ger oss såna här ord Som eh, säger något om samtiden Och den språkliga trenden ja, Och eh, i, de, i, i deras tack så, så står det att de eh, Frivilliga expertiser Expert... Ex, ex, Exerpister Tack Som letar nya ord i dagspressen Så det är alltså dagspressen och eh, Twitter och så Som det här kommer ifrån så, så, så vi vet vart det kommer ifrån mm. Så var inte orolig ifall du inte använt orden Det kanske var för att du inte läst en tidning ja, I år det, det tror inte jag jag har gjort Men jag har sett på internet Jag <laughs> har dock aldrig sett ordet exerpister Nej jag har inte aning om vad det betyder Vilket är lite roligt mm. Det låter som det är en del av någonting en Ja exerpister extra... extra... ja. Här... Ingen... ja verkligen ingen aning Ehm um... I Call of Cthulhu så ska man helst inte läsa Någonting alls, så att, att du inte har läst Tidningar är ju liksom bara det, det visar att du ligger i hårträdningen För vår anstundande rådspelstation yes! Vi tar en paus tycker jag, och sen pratar vi mer Om eh, fenomenet, spelet Smaksensationen Call of Cthulhu. <glym> kthulhu God, in his house at Rule, dead customer way streaming. In his house vad yes, yes. Uh, va va vet vi om? Ketulhu, Ketulhu, Ketulhu, Kthulhu. Kultelhu, Ket Kultelhu, Kultelhu, Kultelhu, Kultelhu, om, den, om detta koncept Vi vet att Kutulu kan av ett, eller Skadas av ett litet skepp um, Vad vet jag Han är Någon sorts Unspeakable evil som ligger Och sover under havet Och gör folk galna Genom att finnas I deras tankar ungefär Typ så, skapades Av en herre vid namn Howard Philip Lovecraft Yep. Jag tror han skrev sina grejer under 1920-30-talet efter, efter första världskriget När, när forskare typ så här Kom fram till att eh, Det är inte så att det finns The Milky Way, utan det finns en miljard Milky Ways I liksom en miljard galaxer Alltså att, att, att universum är, är väldigt stort mm. <laughs> eh, Lovecraft såg detta Som ett, som ett tecken på liksom att eh, Oj, kolla hur obetydliga vi är Och kanske är det så att vår verklighet bara är en liten del av vad som finns och kanske är det så att verkligheten ser annorlunda ut beroende på var man är någonstans. Och kanske är det så att denna verklighet skulle driva oss till vansinne om vi visste om det. Mm. Och baserat på det så skrev han då en massa skräcknoveller, romaner vad man nu vill kalla det, som då senare har, kallats, har kommit att kallas för The Cthulhu Mythos, mm. som då liksom samlingsnamnet på, på alla de här historierna om Folk som då liksom ser in i hur universum egentligen fungerar Och blir galna som resultat av det mm. Har du läst någon Lovecraft? Eller någon av hans, jag vet inte, någon av de andra Som har skrivit om kulturmyntensätt uh, Jag har läst Lovecraft, ja jag har en, en samling av hans noveller från Penguin Books mm. Jag tror jag mycket väl mycket möjligt kan ha samma samling Jag, jag, jag tycker om det jag. Väldigt, mycket. Mm. Uh, de ja. väldigt, väldigt mycket Det finns... Det finns åtminstone ett, minst ett Skulle jag säga, antagligen rollspel Som utspelar sig i I då det här, här mytoset den, den här världen den Med det här som koncept mm. Och jag har velat pröva det Ganska länge På måndag nyårsafton kommer antagligen ske I och med våran classy nyårsfirning mm -hmm. firning Och eh, jag har ju en, en topp-fem-lista över eh, topp-fem sätt som Call of Cthulhu, C Cthulhu. Cthulhu skiljer sig från Dungeons and Dragons. Alltså, Åtminstone på pappret. Vi, vi får se hur det blir sen när vi, när vi spelar. Mm. Men, men först då, vad, okay, vad förväntar du dig kommer hända i det här spelet? Utan att, jag antar att du, du har inte läst några regler eller så. Utan du, du, har bara, du du vet bara vad Cthulhu är för något. Precis. <gåll> vad förväntar du dig kommer ske? Mm. Jag är, jag är osäker Det jag vet eh, sen innan eh, Är ju att man har såna här sanity points det vill säga att, att, Så jag tänker mig att Min stackars karaktärs Psyke kommer att bli rätt påfrestat. Eh, jag tänker mig väl Någon sorts Mysterium i 20-talsmiljö Jag är lite jag, jag är väldigt pepp på själva, här, Estetiken och eh, Ja Själva världen på något sätt Ja Jag gillar, jag gillar att du Jag gillar att du, att du Tog upp sanity -up points För det är en rätt stor sak Dels börjar man med, med åtminstone ganska mycket points. Man har mellan, mellan 1 och 99 tror jag, eller det 100 Mm -hmm. när, man, när man börjar Om man är på noll, då, då tar ens karaktär ur spel liksom. Då är du liksom, <laughs> så, så galen Att du aldrig kommer återhämta dig okay. Men det, det kommer inte hända Under en session, utan det händer liksom under, under långt spelande, under flera sessioner okay. eh, Däremot så är det så att om, om du förlorar tillräckligt många sanity points Under en kort tid <laughs> Så kommer du bli tillfälligt sinnessjuk Alltså liksom få någon okay. så här hallucination eller någonting Och då kan det gå minst lika illa <laughs> Okej okay. eh, eh, så ja, det är kul att du upp det För det är som sagt en av de stora sakerna i, i spelet En annan stor sak är att Ju mer man ökar sin kultur- och mytosskill, skill mm -hmm. <laughs> Som då är liksom är Ju mer man helt enkelt utsätts för, för mytoset Så desto galnare blir man Så efter ett tag liksom Man vill egentligen inte utforska mer Men man, men man måste kanske till, till slut och så, Läser och så gråter och läser och gråter Ungefär så För ni som spelare tar på er rollen som investigators oh. Om du, skulle, om du skulle klämma klämma till med en översättning så här lite aftercuff, lite vad, vad skulle du säga att du är då? En investigator, och ni heter det för att, för att ni undersöker saker och ting. Jag skulle nog ta det väldigt klassiska ordet detektiv. Um, fast jag vet, ja... Den, det ordet jag kom på nu var researcher, vilket inte heller är svenskt. Men... Um, mm. hmm. Men i alla fall, spelarna är i alla fall investigators. så det är liksom... Det heter så snarare än någonting annat. För att det man gör är att man undersöker saker och ting. Man undersöker hus, man undersöker mm. fenomen. Karaktärerna har en viss eh, liksom dragning till det okkulta av en andelning eller en annan. Det får man välja lite själv. Men man ska helt enkelt ha någon slags andelning till att gå runt och peta i eh, <går> hemsökta hus och liknande. Because kanske är man bara någon som vill... <laughs> kanske, kanske vill man motbevisa det, kanske är man fascinerad av det. Vem vet. Mm. Eh, spelledaren är eh, Keeper. Keeper of the lore. Ooh. Vilket, vilket jag gillar jättemycket ja. Jag har varit orolig för det här med eh, Skräckspel För det känns som det kräver en helt annan inställning Från spelarna ja. Till exempel så tror inte jag För en sekund att, att, att Spelarna kommer vara rädda för saker och ting som händer i världen Men, men eh, jag undrar hur ni kommer liksom Om inte ni köper Hela scenariet så kommer det, väldigt, väldigt, tror jag, det blir väldigt, kommer Falla väldigt platt Däremot så tror jag att om ni, om ni skulle då köpa hela det här med att spela rädda karaktärer mm. så tror jag att det kommer bli väldigt kul. Så det, det hänger lite på vår, vårt rollspelande. Det hänger mer än i DnD så hänger mm. det väldigt mycket på rollspelandet. Ja. För att det här är ett mm. spel som, som väldigt fort blir väldigt tråkigt om man låter tärningarna sköta allt. Mm. Jag kan tänka mig det. Hmm. Mm. Ja, det är i alla fall i alla fall. Det är ett... Eh, Uh, det, är ett väldigt, det På pappret i alla fall verkar det vara ett väldigt annorlunda spel Från Dungeons and Dragons Och jag har då tänkt Jag har en liten top 5-lista här Över det som slog mig när jag läste av reglerna idag okay. Och det här är Call of Duty 5.6 Ifall det är någon som uh, undrar Och då jämfört kanske kanske framförallt Med Dungeons and Dragons 4th Edition Ifall det är någon som undrar <laughs> <laughs> Så på plats nummer 5 Över sätt som... Uh, kraftig troll skiljer sig från D&D så eh, döden innebär slutet. Och det hoppas man verkligen. I <laughs> alla fall hoppas dina överlevande vänner det för att okej, okay, om du dör i Kalafkature då är du död. Det finns spel sånt för att du resurrect för det är ju en, det, det, det finns ju magi i den här världen. Ja. Mm. Men du vill inte bli återupplivad Dels kommer inte du ha din karaktär längre Och det kommer vara någon slags monster ah. Som kommer tillbaka, någon, någonting utan själ om, jag, vet inte om, jag vet inte ens om själ existerar här Men du vill inte komma tillbaka om du är död okay. Det är ganska stor skillnad från Dungeons Dragons Man vill ju inte dö i det en heller Nej Men det, det behöver inte vara slutet Nej. Speciellt inte som i eh, Forza nu när, när vi är level 11 Så länge ni kan få mer er kompis så är det ingen fara Mm så länge inte alla dör så är det lugnt. Precis. och eh, Senare i Dungeons Dragons så kan man komma tillbaka samma runda om man dör. När man är på epic level och så. Okej. Okay. Om du dör så bara stöter du tillbaka åtminstone en gång per fight. Liksom. <laughs> så det är. Death is not a revolving door. <laughs> Okej. <Okay>. Mm. <laughs> på plattan med fyra. På sätt som Kollax vill skilja sig från DND. Eh, skillen, eller färdigheten högst upp på skilllistan är accounting. Hur bra Åh, är du är bra. på att se hur bra du är på att se ifall bokföring stämmer eller inte. Oh. <laughs> um, det är ju bara, de skriver i boken att det är bara en slump att det är just det här accounting som är först. För det har, bara, det har ju bara med att det är bokstavsordning att göra. Mm. Men, men de pekar på att det samtidigt inte är något i stil med attack eller ä, aikido eller någonting. utan det är liksom accounting är där. För att det är en, helt, det är en annan typ av rollspel det här. Det sätter tonen lite för det hela. Precis. Och i, i liksom stil med det så, så den största skillen i spelet, den mest användbara, förutom den, den allra största. Den allra största heter Kutulumyte så handlar det om att då. Lära sig mer om de här, om, om det här mytosätt mm. Men nästa efter den så är det Library use Yay. Helt enkelt hur bra du är På att hitta saker i, I ett stort rum fyllt med saker att hitta Det här sätter ju också tonen Kan man tycka på spelet Ja Det utföljer sig helt enkelt i verkligheten Med, med då twisten att, att det inte är våran verklighet Utan en annan verklighet Där det finns mönster Ja precis Och eh, inte bara det liksom Det finns ett universum som ännu mer än vårt universum Inte bryr sig om oss Åh oh. <laughs> Vilket då Fast innebär att typ man oss. I vissa fall ja Men till exempel Cthulhu är, han, han hatar inte den här precis. Han bara är där och är så oförståbar För oss att vi, vi kan illa ut Precis uh. <laughs> Så ja det är library use Se till att skaffa det Okej okay. På plats. Nummer tre. Eh, antikhandlare har lika stor chans att överleva som armékillen. Yes. Man kan liksom vara en före soldat eller en nyvarande soldat eller polis eller så. Men ja, det betyder inte att du kommer överleva. Precis som jag sa då innan det. Det handlar helt enkelt om vilka färdigheter du har. Och jag vet inte. Eh, kanske tänker man sig. Om man tänker sig en antikhandlare i D&D så skulle det säkert vara någon slags lore master som fortfarande är magiker. Mm. Men, men här är det säkert en medelålders gubbe. Och så länge han är smart så kommer han överleva lika länge som armé-killen. Åh, oh, jag, jag gillar det. Så helt enkelt, det, det spelar ingen roll vem du är i D&D i Call of Cthulhu. Så länge du är smart kommer du överleva. Och då, för att vara smart så har jag plats två och plats ett. Okej. Okay. Och på plats två så gäller det att aldrig utforska. Vad jag har kommit fram till här så gäller det att aldrig vara först inne i en dörr eller aldrig vara först att öppna en bok. Okej. Okay. Då borde du klara dig för att eh, det finns en risk att du öppnar en dörr och ser någonting som, som liksom utmanar dina sinnen så mycket att du blir galen. Kanske inte, liksom, kanske inte galen så att du blir satt ur spel men galen nog att du kanske börjar äta upp din vänstra arm eller någonting. Det, jag tycker att det är fint att jag... Få veta det här nu Så om du inte säger det till mina medspelare Så kan de få slåss om man var ute genom dörren <laughs> <laughs> Ja precis alltså, för, det, för det är mycket så eh, Vissa böcker så här, Bara man ögnar igenom dem Så utmanas ens sinne <laughs> Om man sedan läser dem kanske Man får man kanske lär sig någonting Men till vilket pris <laughs> Mm samma sak när man, när man öppnar kanske en dörr och ser ett, ett lik hängande upp och ner med någon slags runa karvad in i kroppen på den. Sånt är jobbigt att se. Det är jobbigt att se mm. och det påverkar din karaktär liksom ganska omedelbart omgående. Mm. Ja. I alla fall om det händer flera gånger i rad, vilket då är... Eh, det, det förut sa om sanity pointsen Att om du får tillräckligt många under en kort tid Det är typ så här Under en reasonable amount of time eller någonting Då är du körd men, men, men det positiva är att Till exempel då Så kommer du inte under, under denna reasonable amount of time Kommer du inte vara lika chockad varje gång du ser en zombie okay. Så det är ju bra så till, alltså, <laughs> Efter tag så blir du lite avtrubbad Men bara under en reasonable amount of time Okej, okay, okej okay. mm. Om du, om du däremot bombas av en massa olika intryck under den här tiden så, så blir du galen. <laughs> Okej. Okay. Och på plats nummer ett över topp fem sätt som God of Duty skiljer sig från Dungeons and Dragons, framförallt 4 For tradition. Edition. Slåss aldrig någonsin mot någonting. Du kommer dö eller bli galen innan det är slut. Awesome. Det här... Det här... Det här passar mig, spring från allt yes. ja. Det finns fighter i det här det, det, Och det finns mekanik för att slåss Men till exempel, till och med när det gäller Att, att till exempel hamna i en Jag vet inte, tänkte att du i en gängstrid Folk skjuter till vänster och höger om dig like. Blir man träffad av en kula Så verkar det inte vara så bra för dem Blir du träffad av två kulor så verkar det ännu sämre Så det är inte som i är att man liksom eh, Bouncear För det första så kommer man inte tillbaka Om du hamnar på, jag, jag, jag tror att det är eh, Minus två, eller nej förlåt, om du är på 2 HP mm. Då faller du ihop, då är du medvetslös Och noll är du död Och om, du inte, liksom, om ingen ger dig first aid innan liksom, det är din tur igen Då är du död ja. <laughs> Men också det här med att liksom, till exempel skjutvapen fungerar inte på uh, The Great Old Ones liksom, inga, monsterna bryr sig, inga monsterna bryr sig om din lilla, din lilla uh, revolver <laughs> Din Tommygan skrattar åt så man dem med salt. Eh, intressant, jag måste kolla upp det faktiskt. Jag misstänker att eh, jag ska inte prata för mycket om Call of Duty innan vi har spelat det. Men, men efter vad jag läst så skulle jag lätt kunna liksom, eh, ha antingen en. De har regler för, för tre, olika, tre olika stora eror. Mm -hmm. Det är 1890, mm. 1920 och present som kan vara liksom, ja, nutid när, när du vill. Mm. -hmm. Och jag skulle lätt kunna göra en kampanj under. Alltså kanske nutid, varför inte liksom. Men, men också, för jag tänker mig, det, det finns mycket man kan göra med internet tror jag som är väldigt obehagligt. <laughs> ja, det tror jag. Ja, för jag börjar ju tänka på att slåss mot spöken så tar jag all min, min supernatural kunskap i boll. Um, det är det jag menar med att man, man skulle kunna snarare i det här spelet ha någon slags supernatural. Eh, supernatural eh, kampanj. Oh. Oh, alltså är där roligt. man åker runt och undersöker saker Bara det att man blir ju efter tag blir man galen och dör Men det är helt enkelt man, man gör det ju för att skydda världen från ja, Monster lite, Det är väldigt supernatural Jag gillar ännu mer nu ja. jag, jag var jättebep innan, nu gillar jag det ännu mer Ja men precis för att Jag har sett folk använda det här det här systemet Och andra system, till exempel World of Darkness För att spela lite vad de vill ja Och det här spelet är eh, eh, Ännu mer än andra spel så är det så här ett spel som Det hela delen står att det finns regler Men liksom Frångå gärna reglerna för att Ha kul mm. Och det passar mig väldigt bra som Improviserande speledare nice. I alla fall mm. Det här var min lista över saker på måndag, vilket är om några dagar Eventuellt så är det på måndag där avsnittet också släpps Det kan vara så att det inte gör det På grund av nyårsafton Och eh, jag håller på att planera en fett fancy nyårsfest Vilket du, den, du, du kommer komma på den tror jag Ja, det, det tänkte vi jag spela, Vi kommer börja dagen med att spela Coloctitulu Mm -hmm. Avsluta med, eller ja, där på mitten Och där på motkvällen blir det någon slags middag med tapas mm -hmm följt av en väldigt fancy fest där det liksom är smoking-krav eller kawaii eller vad man nu säger. Mm. klänning Jag vet inte vad du säger då. Jag vet inte. Ännu, men, var, det måste vara något äh, krav ja. för oss också tänker jag. Mm. Ja, men det, jag försöker tänka vad det är för krav. när Det är, det är lite enklare eller enklare. Det är lite friare för det. Det, det, det är lite bara på Ja klädning. Mm. Jag tror att det är det som är kravet oftast Jag tror kravet är nog i ens eget, eget huvud Att man inte vill känna sig så här liksom, Underklädd så att säga. Man får inte ha en för alldaglig klänning Då Nej, verkligen kaostig. inte Verkligen inte <laughs> Så ja Vi återkommer nästa år med ännu mer Effortcast, vem vet vad, Vart den här podcasten kommer ta oss Under 2013 <laughs> Ingen